Tegyén, de szeretném pár, szeretnék kultúros, ezt meg tudja oldani éppen. a megakértek, elvetnek fagfellés. kultúrossai van, van, vannak van, van, ugye, hát ez hát, kapcsolatot feltételekkel kell venni vele. Addig jó, mi Kádár él. Köszönkelmes vasárnapdíj után kívánunk! Én azért szeretem a Klubrádiót, mert az Avodában zebra volt a jelem. Arról beszélgettünk itt a fajtásokkal a szerkesztőtársakkal, hogy ki miért szereti, tehát hogy, hogy velünk is így föl kéne venni ilyen mondatokat, hogy, hogy miért szeretjük a Klubrádiót. Pataki is mondott valamit, meg az Árkási Bence is. Szóval nagyon kell, mert a napig mindenkinek, és ez a klubrádió benne az addig jó, míg Kádár él, amely ezúttal is évfordulós adással emlékezik. Olyan évfordulóval, ami szerintem az, az legalább annyira fontos kellene, hogy legyen, mint amikor valami nagyon fontos foci döntőt lát az ember. Tehát legalább annyira kellene emlékeznie rá. Hogy ül az ember szombat délután a rádió előtt, nem a klubrádió előtt, mert akkoriban még pont nem volt klubrádió, hanem ül a Kossuth rádió előtt hallgatja a 168 órát, és akkor egyszer csak 1989. január 28-án, tehát hónap lesz, nem tudom, hány éve, 23, 24, 89. Mindig a számokkal vagyunk bajban, de 24 éve. Tehát hónap lesz 24 éve annak, hogy, hogy Imre azt mondta a. a a Magyar Rádió 168.00 című műsorában, hogy 1956 az névfelkelés volt. Szerintem kell, hogy a, a hallgatók emlékezzenek arra, hogy, hogy milyen volt. Egyébként, ha, ha valaki tőlem megkérdezte volna, hogy, hogy mikor hallottam-e, hogy mikor lehetett ez, akkor biztos nem emlékeztem volna arra, hogy január. Mert hogy, hogy emlékszem, hogy este, aznap este így mentem a Solt Attiliáékhoz, és akkor... Az Otília, hát ilyen, ilyen viccesen lelkendezett, hogy, hogy mi is történt, hogy mi hangzott el a rádióban, és hogy, hogy ilyen viccesen mondta, hogy, hogy, hogy milyen nagy dolog ez. Mondta ezt tehát abban a társaságban, mely társaság már hát évtizedek óta 56-ot forradalomnak hívta, tehát nekünk a, a néppelkelés az, az annyira nem volt elős. De talán nem talán, hanem, hanem majdnem biztos, hogy vannak olyan hallgatók, akik emlékeznek erre a mondatra. Figyeljünk csak, hallgatják! Például önmagában az a körülmény, hogy ez a bizottság a jelenlegi kutatások alapján népfelkelésnek látja azt, ami 1905-ban történt, egy oligarchisztikus és a nemzetet is megalázó uralmi formá elleni felkelésnek. Szóval ez volt az a az a mondat rész illetve hát ez volt az a történészbizottsági jelentés, amely ezt a konzekvenciát szűrte le az 1956-as események vizsgálatából. És én arra vagyok kíváncsi, hogy, hogy önök mit gondoltak? Tehát a, a pisztolyukhoz kaptak-e? Elkezdtek mondjuk aggódni? Vagy azt gondolták, hogy, hogy ú, hát ennek, ennek rossz vége lesz, tehát ebből... Ebből olyan dolgok sülhetnek ki, aminek nem kellene. Vagy azt mondták, hogy na, akkor innentől lehet számítani egy nagyon fontos eseményt, hiszen egy évvel korábban azért még <coughs> Grószkár, fehér ter emlegetett egy, egy sportcsarnok beli ülésen. Szóval próbálják meg egy kicsit megolajozni a, a Winchestereket, próbálnak meg visszaemlékezni erre az 1989. január 28-ai napra, hogy, hogy na, mit mondtak? Haló! Jó napot kívánok! 2407953 a telefonszámunk. Hát, szia! Szemosz. Rövid leszek, de nem tudsz olyan témát feldobni, hát persze ez életkorral jár. Életünkbe egyszer voltunk szakszervezeti beutalóval, akkor volt 5 hónapos terhes a volt feleségem, uh -huh. a mai gyerekemmel, és hévízen nyaraltunk, és ott a rádióban hallottuk. Uh -huh. Hát nem estünk kétségbe, én azt hiszem, hogy engem örömtöltött inkább el. Még tudtam én még, hogy ebből majd később 20 év alatt mi lesz. De hát csak azt gondoltad, hogy, hogy egy jó cucc. Igen, így van, így van. Hát az ember mindig azt hiszi, hogy pedig de hogy. És aztán visszamentél a jó megbízbe. vízbe. Jól van, szervusz. De klassz, klassz emlék. Már nem maga az, hanem a gyerek. Na, köszi. ciao, ciao. A terhesség és a gyerek, meg a hévízi meleg víz. Haló. Haló. Jó napot kívánok! Berki Miklós a nevem. Pálinkás Sűcsúcs Robertő, parancsoljon! Robi, következő van már, beszéltünk egy párszor. Mm -hmm. <kül> szóval én 62 éves vagyok, és koronál fogva, érdektőlődésemre fogva, a 168 órát 1971-től, hát képerpárról hallgattam. Hát azt mindenki hallgatta, tehát hát, um... öt, Igen, aki annyi idős. Én dolgoztam is benne, de a 168 órában, már nem csak a 16 órában. Na most a következő van Robi. Én erre az adásra emlékszem. Uh -huh. És én a Poskainak nagyon nagy tisztelője voltam. Aha. Csak úgy jártam vele, mint amikor az ember beleszerelmesedik egy nőbe, aztán utána kiderül, hogy kurva lett. Már bocsánat. Értem, mert hát. Értem, szabad mondani. Melyik, melyik részét nem? Hát. A... Igen, de... A Rosszter kölcsönt nem. Sajnos ez az ember áruló lett. És... De akkor lett áruló? Nem, mostanában. Most igen, igen pontosan tudtam, hogy, hogy egy kicsit megúszhatatlan, de azért szeretném, ha, ha elvonatkoztatnánk Porskaimre jelenlegi tevékenységétől, mert az Nem. valóban. Ő eh... neki akkor teljes mértékben igaza volt. Uh -huh. Miért volt igaza? Véle... Igen. Miért volt igazam? Hát az népfelkelés volt. Uh -huh. Mert. Nem fordalomnak, sem ellenfordalomnak nem hiszem, hogy lehetett minősíteni. Én egy kicsit tanult vagyok ebben, ebben a szakmában, lehet, hogy nem egyetemi tanás szinten, de lényeg az, hogy, hogy, hogy, hogy akkor, abban az időben, akkor én azt mondom, hogy igaz, volt. Aha. Azért, ugye, ha az ember a visszemlékezéseket olvassa, akkor... Az kiderül számára, hogy, hogy erre már készült Posgai, tehát nem, nem, nem hogy véletlenül, igen. sőt 19-ére időzítette ezt. Tehát, Valószínű, e... hogy igen, hát ő sok mindezek készült, meg egyébként, hogy még valamit mondja. Hát mondjuk leginkább arra hagytánk. játszott, hogy Grósz nem ne tartózkodjon Magyarországon. Mert, hát, mert abban lehet, a pillanatban, ha, ha ez kiderül, hogy erre készül, akkor leállítják az egész jelentés publikálását, meg az erről való beszédet. Elképpen egyébként, egyébként gross azon kívül, hogy bajom, nem volt vele, de nem volt egy nagy egyéniség, távol messze állt Hárdától, meg a később uh -huh. is. E, valahogy ezt a dolgot fel kellett oldani, ez olyan, mint amikor ugye, a németek számot vetettek a nácizmussal. És, és és és és abszolút egy normális néppet belőle magán szempontból, hogy, hogy számot. Na most nekünk is ebből a, a helyzettel ebből valahogy számot kellett vetni, és voltunk ilyenek, voltunk olyanok, hát én gyerek voltam, meg 56 ban de nagyon, tehát részt nem vettem benne, meg uh -huh. a családtagjaim sem, de az van, hogy hogy ez egy, ez egy nagyon jó középutas kifejezés volt. De arra. ahogy hallgatta a rádiót, azért ez mind, mégis más volt, mint a, mint a korábbi mondások, tehát még akkor is, ha 89-ről beszélünk, amikor már ugye, ahogy szokták mondani, ropogtak az eresztékek, de mit gondolt? Igen, igen, igen. igen. Most az van, hogy, hogy, <kül> hogy ezt, meg, ezt meg kellett tenni akkor is ott is valakinek. Na most ezt a, ez a posgai megtette. Uh -huh. aztán, hogy nagyon tiszteltem érte őt aztán, hogy ott mi lesz belőle ez egy Aha. másik történet. Értem. De, de, de, de mondok, hallottam, és magam is meglepődtem ezen a bejelentésen. De felhívta Bármét valamelyik, felhívta azon, valamelyik hogy... barátját, vagy szólt a feleségének, hogy asszony, megőrült a posgai. Hát nálunk nem volt ilyen, hanem én csak hallgattam, mert a normális volt, hát uh -huh. ő is csak hallgatta, és egyszerűen arról volt szó, hogy, hogy na, na végre valaki mondott valami. Aha, értem. Jó. Szóval ennyi. Köszönöm szépen, viszont hallásra. 24 a telefonszámunk, haló. Halló. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Eh, azt szeretném mondani, hogy... A Pozgainak ebbe a bejelentésébe, amikor, amikor azt említette, hogy ez népfelkelés volt, uh -huh. akkor nekem rögtön az jutott eszembe, hogy az én időmben, a történelemben, még általános iskolában úgy apostrofálták a felkelést és a lázadást a gyerekeknek, hogy ugye a gyereknek hogy tanítják a történelmet, és ezt a fejünkbe verték, hogy a felkelés az mindig a nép részéről az igazságos. Tehát a, a, a lázadás az viszont a nép részéről, nem, nem a népnek az igazságát jellemezzük uh -huh. lázadás címszóval. Úgyhogy nekem teljesen az jutott eszembe, hogy, hogy ha most is így tanítják a történelmet, hogy, hogy így jellemzik a különböző megmozdulásokat, hát akkor tulajdonképpen igaz volt a pozgainak akkor. Igen. Úgyhogy nem tudom, hogy, hogy ezt, annak, ezt még most is így tanítják-e a lázadást és a felkelést. Ezt én sem tudom, mostanában nem forgattam könyveket, uh -huh, uh -huh. talán a gyerekeim. De, igen, de ön hallgatta magát ezt a műsort, vagy csak, vagy csak követte utána az eseményeket? Már melyik műsort? A posgai? Hát igen, a 16 hát a óra, A még a minap is, természetesen, még a minap is a, a, az ATV-n természetesen de, Nem, ezt a konkrét műsort, ezt a, konkrét műsor, ezt ja, a 168 a konkrét, órát. Nem tudom, csak arra emlékszem, hogy ne haragudjon, annyira emlékszem, hogy a pozgai bejelentette, hogy ez népfelkelés volt, és szóval tudom, az, az utána lévő sok diskurzust és, és is hallgattam természetesen, de magára így Aha. konkrétan nem emlékszem. Én ezt szerettem volna mondani, hogy annak idején ezt a felkelés az az igazságos a népek részéről. A lázadás meg nem. A lázadás meg nem. Köszönöm és szépen. Egyitejűleg szerettem volna annyit mondani, hogy én nagy hallgatója vagyok önnek, és sok mindenhöz hozzász voltam, mert olyan, olyan ked, ked saját magam kedftelésre szerinti elfoglaltságom van, hogy nyugdíjas vagyok, és nagyon sajnálom, hogy a mi területünkön úgy hírlik, hogy meg fog szűnni a Klubrádió, és az egyik legnagyobb veszteségem az ön műsora. Jaj, nagyon kedves. Nem Úgyhogy fog megszűnni, remél. megígérem. De támogatjuk továbbra is anyagilag is, meg erkölcsileg is a Klubrádió természetesen itt ezen a vidéken. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Készsakom, viszont hallásra. Halótessék. Helló, a Kádár Gyuri vagy. Szevaz, Gyuri. Akkoriban szombat délutánonként volt, ö, nem kettőkor kezdődött egy irodalmi műsor. Nem háromkor? Háromkor az oxigén, aha, És négykor a 168 óra jól amit, És olyan jókat aludtam ezeken. Nekem, nekem valahogy úgy, úgy, úgy mint hogyha úgy rémlene, hogy, hogy az irodalmi műsor volt előtte. De lehet, Igen. hogy tévedek. Igen, ja, ugye a 168 óra előtte? Szerintem, szerintem fordítom, mert azt még megért, azt még ébrem. Majdnem, és <gül> Aztán tájátok, belesztandultál oxigén, az oxigénbe. És, és utána jött a 160, és akkor vagy felébredtem, vagy nem. Ezért egyébként én egy jó egyetemműsorod 5-kor kezdődik, mert pont pont ébredek addigra. Aha. Na szóval én, én azt gondolom, én 85-től, sőt, én mindig követtem a politikát, de 85-től kezdve egy szinte csak remény keltő dolog történt, és hogy ebben a sorban illeszkezett nálam ez a, uh -huh. ez a bejelentés. Ö, én, én a pozsgait, én nyilván tudtam róla, hogy valami otthonvalóan a felső vezetésben, de nem tudtam, hogy kicsoda micsoda, uh -huh. vagy a többiekről se. És aztán én, én ugye kint voltam, a 80-as években Moszkvában ott tanultam az egyetemen, és az egyetemen lehetett kapni magyar nemzetet. Uh -huh. Ami akkor a hazafiás névfront lapja volt, annak meg a posgai volt az elnöke. És akkor az valamikortól kezdve, hát most lehet, hogy 85-től kezdve, nem tudom, de, de ilyen nagyon határozottan kiállt mindenféle reform mellett, hogy már hogy tartalmilag ez, ez mit jelentett? Én előrikszem már, mert nem is lehet, nem is biztos, hogy értettem, hogy ott ki mit akar, de például a, a, a, az Áfáról lehetett ott olvasni, tehát egy közgazd lett, hogy nyugaton ezt alkalmazzák, és ezért jó azért jó azért jó, azért jó stb. Na most a Pószsberi pedig 86-ban kint volt Moszkvában, valamilyen küldöttségbélén, és, és akkor a diákokkal is, uh, diákokkal leült beszélgetni egy este valahol Moszkvában. Uh -huh. És azt mondta, hogy ő ott a Peresztoljkát tanulmányozza. És akkor uh, hát ez az, az első eset, hogy én egy, egy igazi politikussal ilyen uh, körülmények között találkoztam, és egész egyszerűen ledöbbentem attól, hogy, hogy az ember uh, milyen szépen tud beszélni. Ja, te ott voltál Életemes ezen a diákokkal való találkozón. Esély? Te ott voltál ezen, ezen a ne, diákokkal persze, hát, a Akkor Aha. én tudtam, hogy ki jó az, az a fias. Magyar uh -huh. Nemzet csak többé, persze, hogy mentem. igen. És, és akkor többször is mondott olyat, hogy hát ez maradjon köztünk, meg úgy kezdte a mondatát, hogy Romániában, és akkor mindenki röhögött. Uh -huh. szóval, so hát ez, ez, a, ez a nem ilyen képesztő. -e, katartikus élmény volt. És, ebbe, és, és, és hát ugye aztán aztán mindig azért történt valami a, társas, a gazdasági társaságokról szóló törvény, a tőzsde, a, a kereskedelmi bankok, ez mind megelőzte 89-et. És ugye az is megelőzte, hogy poszgai és nyerssező, poszgai azért azért neki, az a, a, a felső vezetésben volt, de nyerső az egy ilyen emblematikus figurája volt a reformoknak a, a 68-as aztán később lájutott reformoknak, és ő is mint ugye államminiszter bekerült, tehát, tehát itt, itt én azt mondom, hogy naponta, de hát most összeállítanánk egy ilyen, egy ilyen ö, esemény ö, sort, a kronológiát, akkor, akkor nem lenne már akkora a mint ahogy te itt esetleg ö, a jó értem, mint eltállod. Tehát ö, nem, nem, tehát ö, nyilván ez, ez, ez is egy ilyen reménykeltő. Lehet, hogy lehet persze súlyozni, hogy most ez kicsit nagyobb, ez ennek nagyobb jelentősége, ennek nagyobb jelentősége volt, annak kisebb, stb. stb. De én, én azt mondom, hogy a, a Gorbacsov lépésével kezdődött, és akkor valahogy úgy, persze persze napról napra ö, halt el a régi rendszer, és hát most, hogy úgy lett, vagy mi lett, az egy más kérdés, de, de ez, ez, ez, ez, ez egy ilyen, ebben a hosszú folyamatban, többéres folyamatban, hát ez egy ilyen kis. Mi? Volt. Hát volt. Látja, gondolja a rendszerváltás történetében? Biztos. Ha... Igen. Hát, hogyha láttad az a tévében a Róna Jegonnál, akkor az, ami az volt a miért hogy ő megszületett. <gül> <gül> szóval, nagyon-nagyon <gül> szomorú. Én épp tényleg nagyon, hát, hát, na no, ott képest, hogy 86-ban, hát egészen ott volt előttem egy, egy, egy, egy, egy pártvezető, aki tud rendesen, értelmesen magyarul beszélni. Ahhoz képest most, most ez nagyon szomorú volt. Már, már, már ugye erős volt az, amit szerintem az úr mondott, hogy, ő, hogy minősített Há. a működését, de szóval hát nagyon szépesek maradjunk annyiban. És nem most, hanem már, most nem sokkal azután. Jól vagy úgy, úgy, úr itt, jó szia, szia, szia. 24 2407953 Haló. Szóra Péter vagyok. Bánik, hát, kérem, szia, szépen, én akkor még fényképész voltam, és minden szombaton laboráltam, vagy vidéken voltam, és én ott, ott, ott hallgattam a, az adást, és ez Orosz József készített ez az indítot, aki állítólag már reggel is elhangzott négy óra, fél-öt kor, amikor kezdődött a kossára, akkor is várjánzott ez, ez a bejelentés. Én ezt nem, nem tudtam, csak tizen 11 néhány később ő, tudtam ezt meg. De nézd, a pozskai előre menekülte a dologba. Hát azért ez tudjuk benne volt ebben a történeti valóban várta, hogy a, hogy a hogy rossz nem volt itthon. Bejelentette. És egyébként a Grószak ez az oljódó beli beszédet, kb. 3 hónappal előtte volt, ez 88 november körül. Egy Igen. élet mondták, de azért három hónappal előtte volt, és figyelj, egy nem elérés volt, hát én emlékem, 88. decemberében, és 80 januárban minden héten a Kosutklubban voltam eladássorozatot, a Bognár József, akkor Révésztandrás, égi szociáldemokraták nyersül tartottak előadásokat, akkor már, ugye a Fidesz már rég meg volt, sőt, én még akkor Fidesztag voltam, és 88. Szeptemberében volt egy üdvett kongresszus a Jurta Színházban, a pozsgai van katszolva, bejelentették, hogy a pozsgai nem volt hajlandóket fogadni valamikor át is körül. Egyébként, bocsánat, a 88. júniusában volt a fehér terroros beszéd. Nem. 88. júniusában 88. júniusában volt 88. júniusában volt Nem, itt olvasom. Igen, én tudok. Én arra emlékszem, hogy, hogy a pestilacival aznap valahol délelőtt együtt dolgoztunk, és ő ment délután forgatni, és még mi vittük el taxival a forgatásról oda a sportcsarnokba. És azon, azon, azon hangzott el ez. Úgy, ha még, hát ez biztos igaz, azt nem tudom, én így emlékszem, hogy október, vége, november, de teljesen mindegy, a lényeg az, hogy akkor mindenki tudta, hogy az egész meglátjuk. Hát mondom, megalakulta a kis párt, mert már volt a Fidesz, az NDF már régen volt, megalakulta a Szabad Demokraták Szövetséget. Tehát itt már nem volt visszaút. Tehát most, az jól megfontolta politikai tőkét szakadt abból, Kovácson, hogy ő szépen ezt De Ezt gondoltad akkor is? Én akkor is ezt gondoltam, persze. Hát én akkor már két-három hónapja eladásokra jártam a Kossuth amit nem lehetett meg, nem tenni. Sőt, a Fidesz kongresszuson voltam. Szóval ott már tudta mindenki, hogy itt hónapokig fog tartani ez a dolog, és vége lesz. Szóval itt itt nem nagyon volt visszaút. Én így Jó, van köszönöm szépen, Péter. Viszont a szervusz! 2407953 07 3, ez itt a Klubradő, benne az Addigyoméki Kádár él. Ma arról az 1989. január 28-ai bejelentésről beszélünk, melynek során Posga Imre elmesélte annak a Történészbizottságnak a jelentését, amely névfelkelésnek nyilvánította 1956-at. Halló! Jó J estét kívánok! Szerusztok! vagyok! Kész sok! Heló! Uh, nagyon bonyolult a Posgai kérdését. Is. Én azt szeretném elmondani, amikor először ő feltűnt a színen, akkor nagyon szimpatikus volt, az sok-sok évtizeddel ezelőtt volt. Azután 95 ben módon volt, a, bocsánat, 1985-ben módon volt a 85-ös országgyűlési választásokat kutatni Hajdubi bihar uh -huh. Akkor ő a hazafias népfront főtétkára volt és ott egészen különleges kapcsolatba kerültem a legkülönbözőbb, tehát a legalsó szintekkel, választókerületekkel, uh -huh. és elmondták nekem, nagyon nagy változás, várás volt az országban, ugye volt a pártkongresszus, ahol tulajdonképpen egy nagy stagnálás követte, amint ma már tudjuk a történelemből, hogy valóban így volt, és ott elmondták nekem, a legalsóbb szinteken, én körbe egész Hajdubihar megyét bejártam, nem ez lett volna a feladatom, csak érdekelt. Uh -huh. Nagyon érdekelt, és kivétel nélkül mindent elmondták, hogy a posgai egy karrierista. Aki nem volt hajlandó fogadni őket, meg visszajelezni nekik, meg egyáltalán szóválni velük az ügyben, hogy akkor kötelező többes jelölés volt, amit már korábban törvénybe bevezetett, vagy törvényerejületett, uh -huh. erre most nem emlékszem pontosan, de akkor tört fel egy olyan elementális erő, hogy próbáljuk ki magunkat helyben. És Hajdubihar megyében ő azt hiszem, hogy jelölt volt ott valahol, most hirtelen meg nem mondanám talán hajduszoboslón, tehát a saját ügyében lejárt, de egyébként nem volt hajlandó visszajelezni, hogy, hogy erősítsék azt a hullámot, hogy valódi többes jelölések legyenek, hanem az a hír terjedt róla, hogy ő mindenáron magasabb pozícióba szeretett volna kerülni, tulajdonképpen a politikai bizottságba, vagy, vagy nem tudom, akár a kádár pozíciójára tört volna, és megmondom őszintén, akkor én ezt meghallgattam, feldolgoztam, le is írtam, akkor a Társadalomtudományi Intézet vezette ezt a kutatást, de a mai útját követve a posgainak azt gondolom, hogy nagyon sok igazság magja volt ennek. Tehát ő, amikor bejelentette ezt a 168 órában, hallottam én is egy szombati napon, akkor engem nem lepett meg, hanem uh -huh. az volt az érzésem, hogy ő tulajdonképpen most is, mint korábban, a saját karrierjét építgeti, tehát helyezkedik. Tehát csak lépett előre egyet? Lépett előre egyet, kihasználva a grósz távollétét. Uh -huh. Most a grósz szerepe is sokkal bonyolultabb, nem lenne idő arra, hogy ezt én most elmondjam. Én azt hiszem, hogy 88. novemberében őszén volt az a bizonyos fehér teroros beszéde, az is egy nagyon sajátos légkörben hangozhatott el, nem volt szándékában, meg az előre megint beszédében se volt ez. Ott ugye ezek a nagy belső hatalmi birkózások is, meg egy nagyon fáradt, nagyon magára hagyott ember volt. Nagyon szerencsétlen volt egyébként ez a ő megjegyzése, de én nagyon milyen elgondolkodtam akkor is, hogy vajon miért mondhatta, uh -huh. és bár nincs fehér terror, ezt nem lehet mondani, de a hortiterek, meg a egyéb törekvések azért most nagyon rossz irányúak. Tehát én a grósz beszédéről azért azt gondolom, ez, én... ez, ez, ez nem grósz beszédének köszönhető. Nem, és nem, nem. És nem, nem ő látott ennyire előre. Nem, nem, nem. nem. Szó erről. <gül> Már szó nincs arról, hogy az ő beszédének köszönhető. Ő valószínűleg olyan indítatásból is mondhatta, hogy Belelátott sok mindent amiben sokan nem. Tehát 87, 88-ban, ugye egy nagy társadalmi mozgás indult meg. De nem volt hegyedet. szerintem, tehát, hogy, hogy ott Gróz Károly szerintem kiszolgálta, hogy úgy mondta, a közönségét. Nem, nem, nem, nem, nem, nem. Én elég közelről volt módom figyelni, akkor is, mm. ezt még. Nem. Nem erről volt. De egy 87 nagyon... 88 ban nem voltak ö, ö, fasiztának vagy vagy vagy adalának nevezhető törekvések a magyar politikában? Nagyon bonyolult kérdés. Ez valószínűleg most kellene nagyon mély társadalmi kutatásokat elindítani, hogy, hogy mi is volt a mélyben, mert az Aha. nem egyik napról a másikra jöttek most elő ezek a rettenetes törekvések, hanem 87-88-ban mindenféle irányzat felszínre jött. Hát... Minden nap gondolok arra, hogy vannak-e vajon olyan társadalmi détegződési kutatások, mint indultak annak idején. Uh -huh. Mert azért ez a 85-ös hajdú bihari felmérésemben én részt vettem, de az egy országos volt, meg is jelentett azon uh -huh. megkötött erről. Az, az is egy olyan törekvés volt, hogy nézzük meg, hogy mi van oda lent. Judit, eh, híreket kell mondanunk. Jó. Elköszönöm. Jó, jó, hát remélem, hogy kicsit sikerült árnyalni azért. Sikerült. Köszönöm szépen. Kész Köszönöm hallásra. viszont hallásra.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 Ez itt a Klubrádió, benne az Adigyomik kádár és elnézést szeretnék kérni. Én ragaszkodtam 1988. júniusához, rossz dolgoztam 1988. november 29-én a kommunista aktíva előtt hangzott el a fehér terroros idézet, úgyhogy mindenkitől elnézést, akit, akinek azt mondtam, hogy nem. Viszont a... A beszéd az 1989 január 28-án hangzott el, tehát egy ilyen évfordulója, hónap lesz az évfordulója. Ez a mai műsor témája, hogy ki mit gondolta arról, mikor meghallotta ezt a beszédet. Haló! 24 07 a telefonszámunk. Haló! Haló! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Delmedicó De Imre vagyok! Üdvözlöm! Kérem szépen, amikor ez a posgai beszéd, beszéd elhangzott, akkor tulajdonképpen már mindenki tudta, hogy, a, hogy a, a, a pártállamnak a napjai meg vannak számlálva. Azért ezzel, ezzel mindenki tisztában volt, mert ha egy ilyen mondat elhangozhatott, meg somó egyéb dolog, addig már történt, akkor nyilvánvaló volt, hogy csak időkérdése. Tehát ez portkáinak van viszont az a kétségnek, az a történelmi érdeme, hogy ő volt az egyetlen ember a pártvezetésben, az első garnitúrában mondjuk, aki végeredményben ezt meg csinálni és mondani. Nem kellett hozzám tudom, különösebb ősiesség, meg ő nagyon okosan akkor csinálta, amikor kin volt a gazdasági értegezeten a, a, a, a, a Gross, tehát akkor nem lehet ezt megakadályozni. Én Puszkájnál inkább. De akkor ez nem egyfajta árulás? Nem árulás. Tehát... Engedjék, nem árulás egyáltalán nem, ezt a kevés ortogoszborsi mondhatták, hogy árulás, Posgai felismerte azt, akkor ő jó, politi jó politikus volt, felismerte azt, hogy a jövő útja ez. Na most az egy más kérdés, én nem tartom én nem tartom megvetőnek azt, hogyha egy politikus felismeri a helyzetet, uh -huh. és abból neki előnye lesz. Hát engelelőnök nem anyagi előnye lett ebből, hanem pozícionálva jól volt. Es esélyes volt arra, például, hogy ő legyen a köz első köztársasági elnök, ugye? Szóval ez nem volt árulás, uh -huh. ő felismerte azt, hogy ez fele meg egy jó politikus, az felismeri, és úgy cselekszik a változás szükségességét. Ugye? Én ezt nem tartom árulásnak. Az egy más kérdés, hogy nekem, mint a pozsgai, amit ma kevesen tudnak, ő egy pártot is akart alapítani. Ő akart, nem tudom, mert majd nemzeti, nem tudom, mi volt. Én ott voltam a közgazdasági egyetemen, uh -huh. ugye? Azon a, azon a gyűlésen, ahol ő ezt bejelentette. Ugye? És aztán ebből a pártból semmi nem lett végül. Tehát ő, ő, minden, ő neki egy, ugye posgai tragikus figura tulajdonképpen, mert ha valakinek, valaki kiérdemelte azt, hogy köztársaság elnök legyen, az addig, az addig fellépett politikusok között, az ő lett volna. És ezt megfúrták ezzel a négyigenes szavazással. Igen. Ugye ez az ő emberi tragédiája, és itt követte el pozsgai mert ő neki akkor tulajdonképpen vissza kellett volna vonulnia, nem, nem nyakig beugrán a politizálásba, és nem átmenni jobboldalinak, mert ő jobboldali azóta tulajdonképpen. De mit tudott volna mást csinálni, tehát visszavonulni... Én egyetemi tanár vagyok, visszavonulok a napi a politikától, megmaradok a nagy embernek, aki az egész változásnak Aha. a, a néfront főtitkáraként mert a Néfrontban ő nagyon sokat csinált, és a Néfrontban még a 80-as évek már nagyon sokat lehetett mondani és beszélni legális körülmények között, ugye? Tehát a névfront részt vette a lebontásában a pártállomnak és ebben a bosk boskainak kétségtelen érdem volt, ha ő akkor közel 60 évesen visszavonul megmaradt társadalomtudósnak, egyet professzornak, akkor még arra is lett volna esélye esetleg, hogy egy tíz év elteltével újból belép a politikai életbe. De így ő elkopott és lejáratta magát. És egy tragikus figura a posgai, mert most egy, egy kéget idős ember ült ott a, a mikrofon előtt, illetve a, a kamera előtt, szóval én nagyon sajnáltam Poszgait. Mert sajnos hát. Ilyen is van a politikában. Köszönöm szépen, hogy hívjálat. Viszont hatod, egyébként ugye úgy számolnak be arról a helyzetről, amikor Grósz Károly hazajött, és idézője elkezdődik elővette Posgait, hogy anekdótával illő jelenet játszódott le Grósz és Posgai között, amikor hazatérte után a főtitkára dolgozó szobájában először találkoztak. Grósz levágott az asztal egy nagyhalom telexpapírt, Mondván, nézd, milyen felfordulást okoztál, ez a nép véleménye a felelőtlen bejelentésedről. Pozsgai, ahogy a figyelőnetnek elmondta, erre azt válaszolta, hogy ez csak a telex véleménye. Abban az időben csak a különböző nagyvállalatoknak és a pártszervezeteknek volt telexgépük. Aztán joviális barátkozó hangnemre váltotta a párt a főtitkár, és azt mondta, mindenki követhet el hibákat, ez megbocsátható, de vonja vissza a nyilatkozatát Pozsgai. Ő erre, elmondása szerint, úgy válaszold, akkor vanam vissza, ha te visszatömködöd a kinyomat fogpasztált a tubusba. Haló tessék! Jó napot kívánok! Haló! Ad adásban van. Golenán Ferenc vagyok. Pánikás é, A következőt szeretném mondani. Én nagyon élesen emlékszem arra, mikor ez a bejelentéstörténet inget vasaltam. Aha. Akkor éppen egyedül éltem, és ez volt a szombat délutáni... <gül> menet rend, hogy inget vasalok. Aha. Na most, én 83 óta, akkor már privát világban dolgoztam, mint gépészmérnök. Uh -huh. A haveré, majd csináltunk egy irodát, és ott dolgoztam. Tehát végeredményben ez az egész rendszerváltás, hogy politikailag ennek jelentősége volt az lehetséges, de gazdaságnak, már régen azért a privát világ nagyon komolyan nyomult előre. Igen. Hát például mi nagyon jól mozogtunk akkor már fél Nyugat-Európába, és, és nagyon jó műszaki fejlesztési dolgokat csináltunk. 1989 különösen már. Na most, és még egy dolog nagyon fontos. Én nagyon jól emlékszem erre az adásra, meg az egész napra. Uh -huh. Ugyanis Pozsvai nem azt mondta, hogy kérem, ez az én véleményem, hanem ő a történész bizottságra hivatkozott. Igen. Na most, és... És nagyon nehezen nyögte ki ezt a népfelkelést. Előtte, mint mostan újra hallottuk, nagyon jó volt újra hallani ezt a bejátszást. ugyanis mondta, hogy igen, ez a történetbizottság megvizsgálta, és most úgy látjuk. nem azt mondta, hogy nem oda hogy kérem, ez az én véleményem, mert végigéltem ezt az egész időszakot, sokat foglalkoztam ezzel. Nem, tehát ő a történész bizottságra hivatkozott, nagyon-nagyon taktikus és óvatos volt, és akkor egy a haverjaimmal beszéltünk is erről. Hát mondom, mi azt tudjuk régen, hogy ez a rendszer megbukott, és ez az 56, ez persze rehabilitálva lesz természetesen, de hogy pozsgai még mindig, mikor már minden ugye el volt döntve, hogy nagyon helyesen most Belmedikó is mondta, hogy akkor ez már régen le volt, még mindig taktikázott és óvatoskodott, és még akkor sem állt ki úgy, hogy kérem, én ezt így látom. Szóval ilyen szempontból én nagyon megkérdőjelezem ezt a valamilyen bátorságot is, uh -huh. meg ilyesmi, de egy politik, taktikázó politikusként a Történészbizottságra hivatkozva, egy végül egy, egy kerekhondatot. Hát a taktikázást az semmi sem e, mutatja jobban, mint azt, hogy megvárta, hogy, hogy a főnöke, vagy a főnök, e, Grószkároly, ne legyen Magyarországon, hogy ne lehessen hát, leállítani igen. A Jó, hát ez, ez, hogy is mondjam, az akkori, hogy is e, megnyilvánulási recepte része volt. Aha. be. Hát talán most is. Ja nyilván, Ennyit szerettem volna, köszönöm szépen, szépen. viszont hallásra 24 07 A kényes helyzetre jellemző, hogy 9 nappal a bejelentés után február 7-én Posgai Imre is a névfelkelés szó taktikai értékéről igyekezett meggyőzni a PB tagokat. Azért különösen jó, mert nem hordozza a szovjetelenes tartalmat, de antisztalinista, és kielégít jelen, pillanatban, kielégít jelen pillanatban azokat is, akik egyébként túlhajtó másik variációt öle dédelgetnek magukban, a forradalom, nemzeti forradalom és függetlenségi háború, függetlenségi harc gondolatát. Egyébként Pataki Gábor kollégámmal a, a hírek alatt pont arról beszéltünk, hogy... hogy hogy miért is jó ez a néppelkelés szó, mert ez semmiféleképpen nem forradalom, tehát nem e, volt annyira kényes helyzetben posgai azzal, hogy ezt a szót használtam. 24 89 e, január 28-án átartunk. Halo. Ballai József vagyok felhogy. Üdvözlöm, fel, halló! Azt akarom mondani, hogy van ennek egy sajtótörténeti része is. Érdemes megemlíteni. Azt hiszem, hogy orosz József és László Péter volt az, aki ezt az interjút igen. Elkészítette a 168 órának. Ez csak úgy zárójában a történelmételesség kedvény. Elhangzott már orosz úr neve. Ö, bocsánat, akkor én erre nem figyeltem föl. Uh -huh. Ö, amit még akarok mondani, hogy valójában Posgai igazából lenyúlta ezt a leggyőbb kevés ügyet. Bocsánat, uh -huh. Berente Ivánnak a könyvéből kiderül, hogy ők korábban ezt már megállapodtak vele. Uh -huh. És, és Posgai, mint egy előre szaladva, bedobta ezt a köztudatba. Hozzáteszem, hogy a népfölkelés meg a forradalom azért nem ugyanaz, és azért kell egy dekódolási képesség, mire mindenki ezt megpróbálja, hogy úgy mondjam, a, mondani, hogy akkor most forradalom-e, vagy a népfölkelés, vagy ugye a kettő között van-e különbség egyáltalán. És csak egy különbség, mondat még, ugye aznap volt, a, amikor ez az egész bejelentés elhangzott a Magyar Újságírók Országos Szövetségének az a közgyűlés, amikor, hogy úgy mondjam, szakítottak a demokratikus centralizmussal, tehát sok mm. újságíró is ott volt, és ugye a posgai nem kismértékben volt, később is ugye a sajtóért felelős, Igen. és ugyanez az ember, és azért ezt se felejtsük el, a 89-es forradalom után, mármint hogy a romániai forradalom után, simán kirúgta az a félendét és betette utána a embert, szóval jön neki azon kívül, hogy nyilvánvalóan vannak pozitív, vagy hát ma már pozitívnak látszó dolgai, azért elkövetett egy-két, hogy úgy mondjam, negatív dolgot, és ennyit akartam mondani. Köszönöm szépen! Köszönöm! Viszont Viszonthallásra köszönöm, hogy hívott! 24 1989, január 28-án a 168 órában a rossz József mikrofonja előtt arról beszélt Pozsgai Imre, hogy 1956-ban névfelkelés történt. Ki hogyan emlékszik a raddi utára ez a műsor kérdése? Haló. Haló. Jó napot kívánok! Jó estét kívánok! Na én is szeretnénk egy pánatot hozzászólni. Hát nézze, pozsgai én el, elvét, hogy mondjam, egyenesen árulónak tartom, vagy inkább forgatónak tartom, mert ugye Kádár mellett volt éveken keresztül, és után egészen... Más váltott, de hát sajnos sokan van nekem a politikában, a politika az ilyen. Igen, éppen hogy... ezt akartam mondani, hogy a politika attól félek, hogy ilyen. Nézd, ma is van például, képzelj a Demján Sándor a skálának a, a igazgatója volt, végig is Kádárral sétált végig, és most meg egész más szemléleteket volt, Hát sajnos ezt el kell fogadni. Nézd, én egy jó ember mondja, aki a régi rendszerbe... Eh, tulajdonképpen mellőzött voltam, és mégis boldogultam. Tehát tulajdonképpen az önök műsorának a címe is egy kicsit irritáló, amíg jó a Kádár élt, mert ezt nem tudom... Várjon, várjon, drága úr, a műsor címe nem az, hogy élt, addig jó, mik Kádár él. Na Most érted, most Ez egy teljesen értelmetlen mondat. É, de... Igen, pont erről van, nem tudom értelmezni. Hát, de ez a célja ennek a műsor címnek, hogy ez korán sem arról szól, hogy addig jó, mi Kádár élt. Nem tudom értelmezni, mert tulajdonképpen néze az a helyzet, hogy, hogy mondom hogy politikai mellőtött voltam, és mégis meg voltam a Kádár rendszerbe, és e, ért engem, nem tudom értelmezni. Tehát akkor, amikor kitaláltuk ezt a misőc, mert ez egyébként, ez a Duma, ez édesanyámnak a, a, a, a szövege volt, mm -hmm, és akkor, amikor időről időre engem bezártak, meg voltak mindenféle olyan dolgaim, aminek az egész család egyöntetűen nem tapsolt, akkor anyám mindig azt mondta, hogy, hogy addig Jomi Kádár él valamiért, de ez ugye még Kádár idejében volt, és azt gondolom, hogy, hogy 2001-ben akkor indult ez a műsor még az Estefem rádióban, és aztán 2004-ben, amikor itt a Klubrádióban elindult, vagy 2002-ben, amikor a Klubrádióban elindult, akkor akkor is ugyanolyan értelmetlen volt, és sosem mondtam azt, hogy addig volt jó, míg Kádár élt, mert nekem pont nem volt jó. Ez egy olyan cím, mondjuk úgy, hogy blikfangos cím, ami, ami megmagyarázhatatlan, bár egyes hallgatókban azt a képzetet kelti, hogy valóban jó volt, amikor Kádár élt. Na jó, adjuk át más jó, mert rendben, talán még jós, van idő annyi. Persze. Jó, a legjobbakat Köszönöm szépen, viszont hallásra és most elmagyaráztuk a műsor címét, és most akkor nem kell egy ideig. Haló! Ezen estő vagyok, jó napot kívánok! Szeged vagyok. Pálinkás. Igen, ez ilyen felvetném. A Pálinkás? Igen. Hát, tudja, nagyon sok alkoholtartalmú ital nevét tudnám felvenni, de az édesapámat hívják Pálinkás, hívták Pálinkás a. A. Miklósnak, tehát, hogy ez az én nevem. Na hát, nem tudom. Szóval mindenki úgy, azt hiszem, hogy úgy utólag magyarázta le dolgokat. Miben? Hát ebben a pocsgai féle dologban. Hát, hát mert máshogy nem, hogy nem, nem tudunk, tudunk belemagyarázni, tehát előtte nem tudtunk belemagyarázni, akkor nem tudtunk. az, hogy én, én akkor azt éreztem, hogy hát ez egy bátor cselekedet volt, és én már előtte aztán felfigyeltem úgy a pocsgaira, mert uh -huh. az emberi hangja volt. Hát az, hogy karrierista, az meg hát én nem tudom, én azon is csodálkozom, hogy itt a 21. században ilyen pártpolitikus vezérekre szavazunk, Aha. mivel hát azok azok könnyökölnek le mindenkit, hogy ők ott lehessenek fönn, és mi meg őket szeretjük, akár Orbán, akár Gyurcsány, vagy mit tudom én kicsodákat. Szeretném, szerettem volna ezzel kapcsolatban mit tudom a Jóska Fisernek vagy a Fodor Gábornak, hogy írjanak ilyen őszinte könyvet, uh -huh. hogy ő, ő ilyen ős zöld volt az a Jóska Fiser, uh -huh. hogy egy ilyen, egy ilyen igazi könyvet, hogy hogyan megy ez az igazi dolog Na, um... hát ezzel már eltértem egy kicsit, de de nem baj, értem, amire gondol. Nagyon jó lenne. Hát lehet, hogy kinyírnák, szóval nem is írná meg, utána ah, lakatlan de, szigetnek de kérlek. De, de az a dolog, Na, hogy, hogy, hogy ön számára ez a tett, ez egy fontos és bátor tett volt, ez teljesen tiszta és érthető vélemény. Hát, teljesen, és jó volt, és hogyha politikus volt, persze, hogy, hogy a politikusként nézte azt is, hogy mi a jövő, meg mi a haszna, meg mit tudom én. Eh, okosnak kellett, hogy legyen, idéz, ezt, ezt be kell látni, hiszen... Hiszen eh, számítania kellett arra, hogy, hogy őt elő fogják venni, de nyilván tisztában volt azzal is, hogy, hogy az a rendszer, amiben éppen még akkor eh, egy kicsit úgy rúgdalóztak, eh, hogy felmaradjanak a felszínen, az, az hamarosan eh, le fog bomlani. És nem tudom, hogy mi a köpönyek forgatás, forgatás mert mit tudom én én is, mint olyan csapatán nőttem föl, és akkor... Ö, olyan voltam, és akkor végül is én is ellene fordultam. Most akkor én köpenyek forgató vagyok. Timur és csapatának melyik ponton tudott ellene fordulni? Nem, hát én azon nőttem föl, hogy segítsük az öreg némiket, meg legyünk jók, meg adjunk Igen, de nem most is, is, de. De végül végül már, hát, ellen az, az, fordultam. Az, ez ellen nem fordultunk továbbra is, azt gondolom. hanem a rendszer ellen. Mert, hogy... Persze, tehát akkor, amikor vörös rajzol Timur a, a, azokra a házakra, ahol, eh, ahol ő és a bandája, a slepje eh, eh, segít. Elmények. Eh, tehát tehát az, az az azzal, az, azzal vannak te problémáink, voltál, de egyébként, hogy segítsünk az öregeknek, meg azok, meg a, aha, az eseteknek az egy fontos dolog. De te mindenütt tudsz, te mindenütt ott voltál, te pont ott laktál, te pont azokkal beszéltél. Ki vagy de, te egyáltalán? Hát én egy olyan ember vagyok, aki ha összeütöttek két tányért, akkor már biztos, hogy ott voltam. Aha. De a fejed nem volt közte, remélem. Nem. Na nem jó, bocs, nem akarok. Semmi baj. Köszi. Szia. Csáó, csáó. 24... <gül> 24 07 Ez a klubrádió, benne az addig Jomi Kárdár él, ami hát Pálinkást műsora 2000 óta, amely a mai adásban megpróbált, vagy még talán még meg is próbál, hiszen 17 óra 57 van. Egy kicsit visszamenni 1989-ben a, a, a, arra a szombat délutánra, amikor a, a 168-ra, azért mondok mindig 16 órát, és elnézést kérek mindenkitől, mert, mert aztán a 16 órában dolgoztunk együtt nagyon sokáig Farkas Zoltánnal, meg azokkal a kiváló újságírókkal, rádiósokkal, akik egyébként, akiknek a nagy része egyébként azóta már a, a klubrádió stábját erősítik, vagy erősítették korábban. Mi legyen? Megemlékezünk arról, hogy a héten lett volna Cset, a más 70 éves? Öröm, örömmel, ha éppen nem akarnak a hallgatók telefonálni, vagy úgy gondolják, hogy már hosszabb a véleményük. Ott én elszúrtam, hogy 88-ban elvettem feleségül Marit. ott 88-ban, márciusóban, mit dőn a politika szakít. S a komcsik pártja megy új irányba, S velük a Mari apja, aki A régi gárda, kemény titánja, És pont az ő lánya volt Mari. Március hóba ütött az óra, Elvettem épp, hogy ezt a Marit, S még aznap este, majd hanyat esve, Hallom az após pártja szakít. Mondok a postak, te aztán jó vagy, Marha nagy politikus öreg, az ember nősül, hozzád megy vőül, s bánja rögtön meg. Ha előbb mondott, hogy ti lekoptok, hiába Marina nagy Didi. Popó hiába, ha komcsilánya, frász, aki elveszi. Sírtott az árva, hogy így úgy a lánya, de én csak roseb, aki megesz. Majd medve bőrre, ketten ledőlve, megittunk viszkit, három rekeszt. S ottan ledőlve, kisényhülve Rászólok, tudod, hogy mi öreg? Mit előbb mondtam, az csak kínomban Mondtam a marit illetőleg A viszkid is jó, a lányod is jó, s azért, mert a pártod most szakít el... Lassan hat óra van egy fontos és sajnálatos Közlendőn van azok, akik jártak már itt a Klubrádióban, jöttek be műsorvezetőkkel találkozni, vagy, vagy részt vettek azokon a tárlatvezetéseken, amit a Klub rádió tartott, azok talán találkoztak azzal biztonsági őrrel, aki egy ilyen pipás, nagy darab férfi volt. Nagyon jókat beszélgettünk adás előtt, meg adás után jókat rögtünk nagyjából a... A gondolkodásunk az megegyezett, hogy jött a fiának a bringájával, meg megnézte az én bringámat, ami hát agyváltós volt akkoriban, meg nagyon sokat beszélgettünk, de most a héten elvesztettük őt, úgyhogy Isten nyúlzta a Jórbát Lászlót. Nyomva, az ember a is megél. Az ember a